Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wa salamu ala Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsanil ayyumid din. Jitha falendrimet, adhurimet, lafdrimet tona të kuna Allah tazawajal, nësa pasha dhe bëkimet të ti qofshin bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi familin shokat dhe të gjith ata që ndikin katru këdiri dit në fund të kësaj vote. Jemi dhe sëtë dhëz nërhuwa në takimet tona të zakon shmaë, me emrat e bukur të Allahot a Zao Gjell. Legjerat pas legjerat e jemi duke të rejtuar, emrat e Allahot Gjell. duke së qëruar kuptimit e tyre, dhe pas të e dhe ndikimin e tyre në jetën ton të përdithshme. Në mërështë a e që e kejmë përmendur vazhdimisht, dhe duhet gjithmon të jetë e freskët në koka tona dhe në mendje tona është se, kër flasëm për Allahot Gjell. Gjell. hu, kjo për neve, ka një trajtim të posaçëm dhe ka një çështje të veçantë. Nga sa e trejo që thuat, në bazë sa asaj që Allahu xhallehu welu ala na ka mësuar për të, është më së vërteti e qëndrueshme vërtet, e stabile. Dhe besimtari nuk i mbetet tjetër poshtë që në kuadër të saj ta përshtatë jetën e tij. Nuk kemi të bëjmë me ndonjë reklamë, e as nuk kemi të bëjmë me ndonjë propozim, e as në një eksperiment, por kemi të bëjmë me fjalë të vërteta zotit gjithësisht. Përëndaj, neve në mbetë që ne tja përshtatim vetën ton këtyre emreve të Allah Gjallahu Ala, që tjetojmë në njëhinë t'yne, varsisht nga ato ndikime dhe nga ato gjurëm që gjithë dhe emre duhet të lënë në jetën ton. Së dhe të marim emre Allah Gjallahu Ala, el kerim, një nga emre të bukur të Allah Gjallahu Ala që është përmendur disë herë në Kur'an dhe për kuptimin e drejt dhe tëtë të këti emre dhe ndikimin e ti në jetën tonë të përdeshme. Emre <coughs> Allahot el-Kerim është përmand në disa vende në Kur'an, si kurse është Allahu gjalla gjelalu hu, inëhu ganijun Kerim, Allahu gjalla wa'la është i pavarun, i pasun dhe Kerim. Gjithashtu në disa vende është cilsuar, Rabbu l-Arshil Kerim, Dhe djetarët e kam përmenë se në qofë se el kerim në këta jetë përfundon me damme, me u, atër edhe këtu kemi të bëjmë me cilësin e Allahot edhe gjelë, apo në qofë se përfundon me kesre me i rabbul arshil kerimi, atër është cilësi e arshet e ti. Po në gjdo rast, ka të bëjmë Allahot edhe gjelë alihu, andaj edhe kjo mund të përmenën si amëni bukur e Allahot edhe gjelë alihu. Nga e njëjtë arënjë, përmenët edhe amëni Allahot edhe gjelë alihu al i këra, o rabbukel, e këram. Edhe kja është gjithashtot në kodrë të këti emë të lagjën lewala, që është ingjajshëm dhe me të njëti kuptim gati me emë në lagjën lewala e lë kerim. Në aspektin gjuhësor, fjala El -Karam, e lë keram, nga origjina e gjuhë së vijë, nga gjuhë arabe, i ka disa kuptime. Dhe gjitha këto kuptime, pastaj i shërbenë edhe kuptimit të drejtë të këti jamëni më vonë. Në gjënë arabe, këram, i thuhet, dikuj që, nuk ke mundësi të qërtësh, nga të mire të shumë të që i ka. Gjithashtu të këram, në gjënë arabe i thuhet një riut i cili, nga bujarie e madhe që ka, dhe të tëtë, nuk mundësht të azesh më gusht asni herë. Ma dje, thjale a kerem, në gjithë në rabë e gjithë është të përdoret për mirësit e shumë të që burojnë nga dikush. Apo gjithë është të, të, si kurse e kam përmendisën nga djetarët, se kerem, apo kerim, është ajë, në këtë ratë mundit edhe njeri, për shka këtë thash për flasin për aspektin gjusor, para se dalëm të kuptimi këtë jemë në raportë më Allahën e Zogjel, e lë kerim, ërë er gjithë është të, të, të, të, të, të, të njeri u i cili falë sh Gjithashtu të ka të bëjmë një dhenje pa kërkes, dhenje pa kërkuar, do të thotë nga në të shmërija e ti e ka që t'jepë, jo që t'pret dikush t'kërkom për ti. A në gjitha këto kuptime janë përmen në kuadrë të emnit e lkerim. Ndërsa se i përket, do të thotë këti emni, në raportë më Allahon Azogjel, atër dhe këto djetartë kanë përmen në disa kuptime të rëndësishme, Çeni zakone sht Emn Allah el Kerim e kuptojm në kuadër të një përkthimi të kufizuar që është bujari. Ai që është bujarr dhe me kaq, nëse do të përfundon kuptimi i drejtë nga ana jonë e këtij emri. Por detort islam kanë përmandur një varg kuptimesh të shumta të cilat kanë të bëjnë me Emn Allah xhallahu alal el Kerim. Andaj disa përtyne e kanë lidh këtë emër të Allah xhallahu alal Edhe me Emne Allahut El Aziz. Ngase El Aziz kem përmendur atë se është i gjithfuqishëm, prandaj bujarija e Allahut ajo jo nuk bura nga nevoja që ka për të, të ndikujt, por bura nga fuqia e tij. E që dallon thersisht dhe rron sisht nga bujarija e njerëzve. Qase njerëzit në çfarë japin, ata japin nga, nga dobësia. Jo nga dobësia e pasurisë, po ka mundsi për të plotsuar ndonë dobësi dikujt tjetër që ata e kanë qoftë për çtu autoritet ose çuft padgzu për, për krahiën e njerëzve nga ata që japin apo interesa të tjera caktuar. Ndërsa Allahu xhallahu ala është Kerim, ata bashkëqësohet El Aziz, është i gjithfuqishëm, i gjithpueshtetshëm dhe bujaria e tij buron thjesht nga çenia e tij jo këtë të të për shkak të ndonjë interesi caktuar. Gjithashtu për Allah xhallahu ala kur kan fol se çfarë kuptimi ka emri Allahu El Kerim në raport me Allah xhallahu ala, kam përmend Sërd ai që mirësia e tij është e vazhdueshme. Për dallim nga njerëzit, një njeriu mund të jetë bujor ndaj botës, sa da që të jetë bujor, bujaria e tij do të ketë një fund dikur, qoftë me përfundimin e pasurisë së tij apo qoftë me përfundimin e jetës së tij. Nëse asnjëra nga këto aspekte nuk është absolutisht në raport me Allahun xhënale uala. Prandaj edhe në këtë rast El-Kerimi është diçka më tepër se vetëm bujor, pasi bujaria e tij është e vazhdueshme dhe e pandër përër. Andaj, edhe Allahu Jalla Jelaluhu thash e ka përmanë në disa vanën e Kur'an se kjo bujarije ti është e ndërlidhur me pavarsinë e ti ndërëbëve ti, ti. Sikur se thotë Allahu Jalla Huwala në surin e nëmëll, në jetin 14 وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّ مَا يَشْكُرُوا لِنَفْسِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ Allahu Jalla Huwala thotë E ter falëndrimi është për të mirën e tij, jo për dobin Allah Allahu xhalla uala. O ai që kafer, ai që mohon nuk është mirnjohë ndaj të mirave të Allah Allahu xhalla xhelalu, fa inna rabbi atradina se Zoti im është gani, është i pavarur, nuk ka rrugë për njerëz, edhe është kerim dhe ai vazhdon të jetë bujor. Dhe këto diëtorat nga këy ajat kanë një dhirr edhe një kuptim të rëndë të amin te Allahu el Karim, se Allah Allahu xhalla uala jap ata ti që e kanë edhe ata që nuk e kanë për rreth njerëzve njerën që bot nuk i japin armikut e tij nuk i japin hasmit të tij njerën që bot nuk i japin atyre që janë në konflikt me ta përkundë se tentojnë që aty tua marrin ndoshta ndonjë nitnë kësoj bote gjim njerë që për shemb u flosin keq për Allah xhallahu ala mendojnë keq për të nuk i respektojnë urrat e tij ndoshta edhe u bëjnë dëm rabbvet Allah xhallahu ala dhe vazhdimi si e shohim se Allah dhe jalla wala është bujor natyre duke u dhënë të mira të ndryshme dhe të shumta. Aja që është nëse ta më përmblenë se këtë rast ta përmendim lidhet me Emne Allah dhe jalla wala el al Karim është një trajtim që ia ja ka bërë një nga dietarët e mëdhenj Ibnul Arabi rahimahullah i cili ka përmend se Emne i Allahut el al Karim në raport me Allah dhe jalla wala i ka 16 kuptime dhe gjitha këto kuptime përbëjnë një aspekt saktuar të jetës tonë, në cilën aspekt në nëndvajdhjimës si jemi nëndë fërkim dhe nëndë takim nëndvajdhushën me emne Allah Gjellewala El Kerim. Përnda njojë e këtër aspektive të bënë me kuptu më drejt dhe më qartë se sa herë në ditja apo sa shpesh ne jemi nëndë takim me emne Allah El Kerim dhe sa është bëmirësia dhe bujaria Allah Gjellewala e madhe dhe e praneshme në mesrë njerëzë për të kuptuar pasaj këtë emën nga gjitha aspektet, e jo që të kufizumë thështë në aspekt të caktuar, apo të kuptojmë në kuptim të ngusht gjusor, duke thënë se kerim është bujar dhe kax. Por bujaria Allah Gjellewala, sa ma, sa ma tepër e kuptojmë, sa ma thele kuptojmë, apo aq ma tepër pa dyshime dhe, e përretojmë këtë emër dhe në ashto dë ashurien dhe Allah Gjellewala Huofën. Andaj, une po, ua për cilë juve, këto shërimet e këti djetari, që të në bëtë me e qartë, thjeshtë aje që ka të bëjmë me kuptimin e këti emri. Para se të kalemi pasaj të ndikimet e këti emri në jetën tonë të përdeshme. Thot, Ibnil Arabi Rahimullah, thot, në qovë se themi se emni el kerim në nënkuptan, të mirat e shumëta. A tërë thot, në këtë rast, nuk mund të, të cilsuat dhe mërtuat me këtë emën askush para lojën lehu ala, nga se... Allahu Gjallaluhu është i gjithë fëqishme dhe pushteti ti është më i shtruarë dhe më i gjeri. Në nga kjo aspekt është edhe Jallalu, Allahu Gjallaluhu Ala më, më bujarë. Sikur se, thëtë Allahu Gjallaluhu Ala në surin El Hijrë, në jetë njëzët e një, wa in min shein illa in dana khazainu. Allahu Gjallaluhu në thëtë nuk ka asë gjë që e keni ju e që nuk gjeni në depët tona, për neve kartë, nga depët tona e kimin zirë, pasta ju e keni avtonë. وما ننزل له الا بقدر معلوم ده سنه nuk e zbresim perveç se me sasi te caktuar dhe të koordinuar nuk e derdim depo me kuka te njerzo apo por del nga kjo depo me lejen e Allah xhallahu taala aq sa vlerson Allah xhallahu taala se duhet te shkon ne duarte rob andaj njo se fiala kerim dhe amri kerim kotboj me nje bolluk mirësish Apo, atëre, asë kush për Allah Gjellera nuk mund të emërtojt me këtë emër nga se gjithë do e mirë është në dorë në ti. Në nga kjo aspekt, është Allah Gjellera bujarë nga se gjithë do e mirë që e gëzuin krisat është nga bujari e Allah Gjellera nga se aje ka ardhë thjeshtë nga depët e Allah Gjellera Gjellera Luhave. Gjithashtu, thëtë në qofë se emni i Allahot el-Kerim edhe në aspektin gjusor ko të bëjmë me n Te mirë e vazhdueshme, te pashkputur, atëherë edhe në këtë rast askush për Allahun leualla nuk mund ta kethët emër. El-Karim, nga sa Allahu xhallajelali është ai i cili në vazdimsi do të, të, të, të u bën mirë robëtit. Bujaria e tij thash është e vazhdueshme dhe e pashkputur, që nga fillimi i krijimit dhe deri në fund, madje edhe pas fundit të kësaj bote vazdon Allahu xhallajelali të jetë bujor ndaj robëve të tij. Andaj Nuk shkputet bamirësia e tij, është e vazhdueshme. Dorso bamirësia e çdo kujt, sa ka pas njerëz, për pa shkakut që kanë qenë bamirës njëtë në kësaj bote, më po ata kanë shkuar, dhe bamirësia e tyre ka marr fund, bujaritëun e kanë marr fund, dorso bujari Allahu Xhellahu te Vazhdan vazhdimisht të zbret mbi krijesat e tij ofen. Gjithashtu thot nëse kuptimi i tretë i ajetit El-Kerim është ai që me lehti arrije tek e mira e tij. Nuk duhet procedura nuk duhet, diqka, nuk është e komplikuar që të arrijet të kemirë ati. Atërë të dhëtë, edhe në këtë rast, më meritori dhe më zbukri, kjo e mërë është në raport me Allah në Gjallahu Ala, nga se nuk ka më letë që të arrijësht të kemirë e dikujtë që të kemirë Allah në Gjallahu Ala. Shikon këtë dunja për shamull, që ka të gjithë me mënë këtë botë? Nuk ka procedurë, nuk ka rregull, duhet më prit nga njerëz, ose më mbas të kufizuar, prit dal nga dal me ta dhënë këtu më rad, por është të, të kallaxë levala. Nuk ka procedurë, nuk ka, nuk ka pritje, nuk ka agjenda e caktuar, nuk ka ndërmjetësime, e merr me me me thjeshti dhe lesim të madh. Andaj, tërë kjo është mirë. Shikoj për shembull, sa është vendimtar për nevojë oksigjeni? Sa është vendimtar për oksigjeni? Nuk ka mundësi me jet patë. Me sa thjeshtin e marrëm, s'ka procedurë, apo nuk duhet të më shkoj më boca më prit në ndër ndonjë ku me mamush, pastaj thjesht me... e ka e ka shpërndarë Allahu Xhelaluhala dhe nga bujarija e tij, të gjithë njerëz me lehtësinë më të madhe dhe maksimale e thithin këto oksigjenave. Pastaj shikojë çështën e ujit, apo sa është vendimtar për ne, se e ka shpërndarë Allahu Xhelaluhala. Nuk duhet për shembull për të pinë got ujë me me gropu, me gropu, ose me shku di ku në kodër në mal me thjeshtia ka bërë Allahu Xhelaluhala që të jetë prezente mes të njerëzve eksutor. Andaj vetë në qëfësi logarit, mirësit e shumë të që Allah t'i ka dhonë, e shë sa atëu së e në vendim tërë për t'u njëtë nga njëra anë, dhe me sa lehëci ti i ke marë t'u ofëm. Përëndaj, edhe kjo, në raportë më Allah Gjellewale është reflektim e jamit e ti elkerim të kërjeset e, e ti, dhe edhe nga kjo aspekt, askusht më letë nuk t'ofron t'mira, dhe askusht më me lehëci nuk e realizon emne ti bujarë, se sa Gjithashtu nga ato që e ka përmenu këtë jetar është se elkerim është edhe aj që është me pozit lartë, ndërshëm, nuk ka njolla, nuk ka, ka të meta, edhe në këtë rast është këj amën mëj përstashen për Allahum subhanahu wa ta'ala. Nga se fjala gjithashtu të kerim nuk kupton një njëri që është ndërruar, me pozit, apo që nuk përbuzë dhe nuk në në qmotë. Ndë dhe në këtë ras, Allah Gjellewala është më bujari, nga se është më inderuari, dhe më ingritur dhe më ilarti, dhe më pozitë më të lartë në mesin e kresave të tijetë. Nga kuptimet e emnit elkerim, në për të malon Gjellewala është ai që le është patmeta. Nuk ka asë të të metë, përdalim të ashtë nga njerëzit. Një një për shambull mund tjetë bujar me pasun e ti, por nuk është bujar për shambull me falën e ti. Mund të bujor me falën e tij, po nuk është përshakon bujor me këshillat e tij, qase bujaria nuk në kupton vetëm aspekti material, po nuk kupton të gjitha ato aspekte që njerit kanë nevojë për to. Çdo aspekt që njeriu ka nevojë për to dhe ti je kë i, të gjitha ato aspekte duhet ti jesh bujara fët. Dënën që do të bëhesh një njeri të kufizuar, apo është bujor në asa me aspekt sa këtu, po nuk e gjën të tillë edhe në aspektet e tjera. Ndasë shikoj të gjitha ato që përfitojmë nga Allahu le uala. Çka do të çmerr për këtë? Merë, merë dhe krasoje. Në cilin aspekt, për shembull, që ti merr nga Allahu Xhënëu El-Lewala, është e cunguar ose e kufizuar? Çdo çdo aspekt që shikon sheh bujërinë e madhe Allahu Xhënëu El-Lewala. Qëhet për shembull aspektin e ulzimit. Shikoj, shikoj do të vijë më vonë. Kurani si ka sharu Allahu Xhënëu El-Lewala në serimet dhe në detajet e përmendura në Kur'an për adhurim, për besim, për ulzim, Esha Bujarina madh Allahu Xhellahu ala ndaj robëti. Nuk është mjaftuar nga njëra me një rast, por në një faqe, një rast që na kanë nevojë për të sigurisë Musa al-Sam e ka shpërndarë në 10 vende të Kur'anit që ta kuptojmë më mirë. Dikun e ka përmendur me këtë aspekt, dikun me atë aspekt, dikun e ka shtunë ajet, dikun e ka mungon një ajet që ta kuptojmë në bazë të kontekstit që është përmendur. Gjithë ato janë reflektime të Bujarisë Allahu Xhellahu ala. Pastaj, këm aspekt gjithë të librave, në aspekt të pejgamberëve, ka dërguar më mira, mira e mira pejgamber që Bujari Allahu ta xhellahu është bujaria Allah Gjellewala që njezve u ka dërgu me mira, mira pejgamber. Pastaj, sa më katë i është bërë në tuk, apo dhe Allah Gjellewala gjitha këtu i ka falë, më bujarin e ti, se është bujarë. Ka fali sa të dush, ka uzim sa të dush, ka furnizim sa të dush, që ka gjitha ato që i ka, ka lshu në tuk, gjitha këtu në e në piesë e bujaris e ti. Ande nga asë një aspekt, nuk mund të cenuatë bujaria Allah Gjellewala, nuk mund të preken nga nuk mund të prekë nga ndonjë njollë, nga çdo aspekt Allahu xhellahu xherë është bujor. Por ndolim thash për njerëzve, mund të jesh bujor në aspektin material, por nuk e gjën të tillë në ndonjë aspekt tjetër që është i nevojshëm. Që njerëzit kanë kanë nevojë, kanë nevojë për ta. Andaj njeriu është i tillë që mund të jetë i ngritur në një aspekt, por mund të jetë i ulur në aspektin tjetër. Sikurse thot Allahu xhellahu xherë në surën Tin, ayatin 4 dhe 5. Laqad khalaqna l-insana fi ahsani taqwim thumë rëdëdnahu esfele safilin. Ne njeriun, khalekme në insan fi ahsëni të kuim, e kemi kriuar njeriun në formën më të përsosur. Mirë po, thumë rëdëdnahu esfele safilin, po njeriun, nuk mbetë gjithmon në këtë grad të privilegjuar, nuk mbetë gjithmon në këtë grad të kësaj begatije, por din nga njëre të bje esfele safilin, të bje në fundrinat e e e e e e, poshtërsisët kësijëve, e kës nëse është i privilegjuar në një aspekt, për shembull, në aspektin e logjikës dhe arsyes, Allahu xhallahu -Vale lekë ka veçuar pitorëve. Mirpo a mbetet njeriu i privilegjuar gjithmonë çdo aspekt? Ka shumë njerëz që e degradojnë vetën e tyre deri në atë masë që ndoshta ato veprime që ata i bojnë, ndoshta as kafra nuk i bëna ata. E kjo është njeriu, din të ketë dallime të mëaja mes një aspekti dhe aspekti tjetër. Në sobujari Allah xhallahu -Vale lekë është padushim e shtrirë dhe nuk preket nga mangësia, nuk preket nga nga njolla, nuk preket nga një, nga ndonjë aspekt që mund çrtohet në asnjë aspekt të sajave. Gjithashtu nga kuptimet e Amitallot El Karim është në aport mallon dhe lewala, se Allahu xhallahu ala është bujar dhe atëher kur është bujar e bën thash për shkak se është bujar, jo për shkak se pret kompenzim sikur se njëri jap. Njerëj çdo gjë që bon e bën e bën me kompenzim. Dhe nganjëherë ky kompenzim është pozitiv, por nganjëherë është negativ. Pozitiv është kur ai bën dhe pret kompenzimin e kësaj të mirë nga Allahu Xhalla u Ala. Por është negativ kur ai e bën i të mirë dhe pret tashmë pozicion të caktuar të njerëzit, pret kompenzim për tyne, ose për shembull, u ndihmon dikujt në rini se pret pastaj ta shikojnë pleqëri, ekse me radh i bën kalkulimet e caktuara, pastaj në bazë rezultatit të kalkulimit ai pasaj edhe vepron. Dhe sa më i josht të jetë kompenzimi, aq më bujor bëhet njeriu. Që Allahu xelallahu nuk është Kriolojja ajo nuk është. Ngase ne shohim nga njëra që Allahu xhallahu ole këtë botë u jep njerëzve çka të absolutisht në asnjë ras nuk kompenzojnë këtë mirë që Allahu ka dhënë atë. Dhe, dhe vazhdon Allahu xhallahu ole t'u jap aty ne. Kjo është bujar. Andaj Allahu xhallahu ole ia jep pa kompensim. Dhe kjo është pjesë e bujarisë së tij që ngënar kurse, për shembull njerëz që marrin shumë nga Allahu xhallahu ole, por nuk e kompenzojnë, në kuptim nuk e kthejnë njohje, me asnjë mirënjohje, jamë kuptuar se Kjo është thirrje bujari Allahu xhelalu veala për shkak se na nuk meritojmë as gjyqë me kësaj që Allahu xhelalu veala ka dhënë nevojtar. Madje as më pak se gjyqën, e as më pak të asaj që është pak e kësaj merradh apo. Gjithashtu nga kuptimet e namit të Allahut El-Kerim, në raport me Allahu xhelalu veala është se Allahu xhelalu xhelali u dhëndruar jap dhe është bujar ndaj neve pa ndonjë shkak. S'ka shkak të caktum apo që ka bërë Allahu të të bujon dhe mirë ndaj të javë. Vesh tjesh është bujarë, dhe me të bo mirë. Për ndryshen që se kërkan dhe ullumë të në sebepe të caktuar nuk mush me gjitha. Nuk i gjenë askon. Nga se, di kush ka mund si me thonë, po, me sigurim umë ka dhonë se unë ju munu. Për shumë ju munu unë e më përpjekë edhe më ka dhonë. Mirë. Për themi, kushtimisht është kështu. Kushtimisht sa me kuptuopër. E mirë për shumë, blëpër. Këtë... këtë Pamë të jashtëm që e ke, këto gjymty që po të funksionojnë, apo me çka i kemi ritu, çfarë sebepi që boti te Allahu Xhelalu dhe Hola që të ta vënë në zemër, çka ke bukuris po, që bota. Andaj ai ja pa shabap. A nuk ka njërim boti që ja pa shabapave? Duhet me pas shkak, me arsut, pse? Apo te Allahu Xhelalu dhe Hola ka pse? Ja pai, se ka shumë dhe është bujor. Allahu Xhelalu ve ala është bujor në krezazi pa ndonjë shkak caktuar, pa ndonjë sebeb u bën mirë robëve të tij. Kujdeset për ta. Në bujarie Allahu xhallahu ala është e shtërit në këtë aspekt. Andaj gjitha këto që i përmandom dhe të tjera që do të përmandom deri në fund të në nervuar, duhet që ti analizojmë të gjitha beqati që kanë kalon dhe të cësojmë se subhanallahu. Shikoj, Allahu xhallahu ka thënë bujor ndaj meje edhe edhe në këtë rast nga se passebë qof çështja e uzimit, qof çështja e pasurisë, qof çështja e e e e, e shëndetit e kështu me radhë, kështu me radhë. Andaj anë kokës Më çfarë shbebi Allahu xhallahu ala për shemb çfarë çikakën abone për çfarë shkoq Allahu xhallahu është bujor ndaj neve dhe na ne ka bë gatuar me shëndet në aspektin e caktuar nuk na ka sprovu sikur se ka sprovu do të hiq rapta për shemb pse neve s'na ne ka prek pse ne na mat fort ose ne na mat çndrroshëm apo çka jo pa sebab ka dashë dhe me bujërinë e tij të ka dhonë shëndet Allahu xhallahu ala pse ty të ka dhonë për shemb pasuni përfarë asyr çka çka ka ibu ti Ajo lodhja që i thuhesh e këngahet ka plot që ngajn më shumë se ti si kanë si ti punën. Po sërish bujari Allah xhallahu ala, është bujar ka përzid, të për. ka përjetëvën. Pse të ka dhua Allah xhallahu ala? Është thirr bujari ti pa sebep për çfarë? Ai e din. Mir pas Allah xhallahu ala ngaj bujari ti është se u bën mirë dhe është bujar ndaj robët të pa ndonjë sebeb që mund në e ti të më ne. Nuk ka dot të thit të konkludojmë se në çfarë këtë bën vjen kjo. Edhe ato sebepe që Allah xhallahu i ka dhën, edhe ato jon pritë japta. Në qoftë se nganjë funksionan e, ose vihet deri tek rezultati, si pasojë është se bibë të saktu. Edha a sepë kushta ka don? Allahu xhelalu veala. Jo se për shembull këtë eki, ekipi shkakësi i lutu punu, kush ta ka dhënë fuqinë për të punu? Allahu xhelalu veala. Kush ti ka dhënë durrt? Allahu xhelalu veala. Andaj edhe se bibë të ngabujeria ti, edhe rezultati është ngabujeria ti, dhe çdo gjë që ti e kien ngabujeria ti japta. Gjithasëm ka kuptim i Allahu te Allahu te Kerimi është dhënëruar se Allahu xhalla xhelalu i jap robët e tij nga vetja e tij e pastaj paraqit e lavdën robën e vet ataft. Kjo s'ndodh tek njerëz ataft. S'ndodh tek njerëz. Për shkakun njerit që ti jap, sa rti, sa rti, për shkakun ngriter si pasojë asaj që ka jap, me automatizëm thot un alhamdulillah çashu ke se bepe dhe apo ne sallahu xhelalu i jap njerit E pasaj, përshka këta që i këjëp, ka me sëpërbluj se këshumë buri mirjet i apër. A Allah e këjëp atabër. Një dit, një nga Gjunejti, një nga djetarët e njër, e ka në gjuhë njërë duke këndu uh, një ajat në Kurën, ku Allah Gjallahu Ala, fletë për Ejubin i... i... i... i... i... Aleyhi Sallam, inna wajjednahu sabiran, ni'mel abdu innahu awab. Allah Gjallahu Ala, thotë, mas që e ka sëpërhu Ejubin Aleyhi Sallam, inna Ne, dhe të tëtë, e përhua me jubën e lësëm dhe nga doli durimtarë. Nga doli durimtarë. Ne më lë abdë, së rabë i mirë është dhe i këthyshëm dhe i penduar të këllahu azo gjellë, a fërën. -ka, e ka ndëgju këtë një, duke këndu këtë edhe dhe thë, subhanë Allah, kështë jadha sabërin e jubët? Allahu azo gjellë, jadha sabërin e pasaj për aqë që jadhonë për lavëdhër një jubën e lësëm, a fërën Dhe pastaj zbren zemrën e bujarin që tjepësh, thot, dhe dhe Lose, t'i japosh, thot, sa rabimirit që i ki durn në shtëpi vetë të paguon për këtë çështje apo. Donca keje mbitë javën. The others as the you of javën. And ai tiap mira dhe t'lavdron për aq sa ka japur thot. Kjo është bujëria Allahu te lavala. T'japsh shëndetin, ai t'ka një shëndet. E pastaj gjithëti me këtë shëndet bën një punë mirë, t'lavdron për këtë punë mirë që ti e ke bërë thot. Po ai t'lavron ty dhe çfarë blen, edhe kjo është bujëria Allahu te lavala. Apo, nga se qka kena na me veti Me qka i na arna në këtë dunja Në azgjë Krejt qka e kemi e kemi nga loxën le uala Dhe keta dhe, dhe që i kemi vitu e kemi nga loxën le uala Pasë e dhe plës kësaj E ka dërgu pegambin e ti nga, nga ajo është ozimi Apo? Aja nga ka dhonë Kur'anin Aja nga ka nëzimin Aja nga jepë fushin Që ne ti zbatumë unë e ti Dhe në fund nga lavdran për këtë qështja Dhe nga jepë emrat bukur Dhe nga Qandai nga kuptimet e amrit e Allahu xhallahu ala el Karim është edhe ky aspekt se Allahu xhallahu ala ul nderuar najp në nga ajo shtdhënia e pastaj për atë që na ka dhënë na lavdron neve subhanallahu neve na lavdron për atë që na ka ne ka dhënë neva diturin kush ja kujap dietarëve Allahu xhallahu ala nga e nga këmsu pastaj Allahu xhallahu ala nëso vendi i lavdron dietarët e ngrit e këto me radh i për mban në fjal lefdru se ingritin, i ngritin i bën me u respektun misë njerëzë, nësa e tëra është nga Allahu Gjelle Gjelle Lihua dhe është nga kuptimete emi të Allahu Gjelle Lihua dhe me thonë, elkerim është se për të përfitun nga bujari Allahu Gjelle Lihua nuk duhet ndërmetsus nuk ka nevoj ndërmetsus, nuk ka depët Allahu Gjelle Lihua, nuk kanë sekretar apo e asë nuk kanë dhe me thonë ndo një njëri caktum që ti du është me komuniku të Allah u gjele ola për mes ti jëpër. Nëse këtë dunja është një njëri pak me pas, një sandvogët së të koqore pa pas, një sekretar që me ta me full, se ajë njëri është shumë zonë, më sënë e tjëmë. Nëse Allah u gjele nga bujaria ti, u mundësën të gjithë e robëve me komuniku drej për e të me ta, që ka po dënë ti? Et çka pothon. Të, po të gjithë uan dëgjojnë kërkesat apo dhe asnjë njerëz i Allah xhalleu ala nuk e ka bërë që kërkesa të kërkesa të të kalon përmes ndonjë pejgamberi apo të kalon përmes një meleku apo të kalon përmes ndonjë korridori të caktuar, jo absolutisht. Nga bujaria e tij ka mënuar që të kemi komunikim të drejtpërdrejt me Allah xhalleu ala. Dhe kjo është bujari që duhet ta kuptojmë në kuadrat e namit të amnit Allah xhalleu ala el Karim. Sikuç sa thot Allah xhalleu ala, "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni" karib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an kurt pyqen robtemi per mua shiko s'ka thon muhammed zun thuaj un jam afur tashiq ka thuti un jam afur si sikurse ka bera allah xhallahu ta'ala per shamu n sera saktuar yes aluna kan al-afl tpyqen per plashin e luftes kjo pun die kul thujte se ti autorizon per keqeshja se plashka e luftes duhet shto shto munda aftat yes aluna kan al-ehla apo tpyqen ti per Lëvizin e Hanës, kull, thuj, se kjo pun dhije, na për këtë kemi dërgu të jofër, ndaj thuaj, këtu konë ndërmetsim, te para kishë ndërmetsim, apo ti thuju, ti thuju, ti e ndërmetsusi, im të, të, të, të, të, të kreshtë e mija, nëse kur vje puna për kërkim, për të man nga depat e logele uora, nuk ka thuj, o idha se ele ka i badi ani, kër ata të pysim për mua, apo, s'ka thuaj, po fani i qriq uni am ofor draper that leads allah jalla wala me kreisativity do kanru çdo ndër me sus madje ndërmecimin këtë rast e ka konsideruar shkelën më flagrante raport te allah jalla wala atë ganë dikush nuk, nuk në kundër me sus por thamun me komunikuar drejt mirë po mirë po edhe më haju dikon si prishë chef ja atë nëse allah jalla wala hidrohat ti më përdor dikon ndër me sus me si allah jalla wala çfarë pranë edhe nëse kjo është Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem apo Jibril apo ndonjë pejgamber apo ndonjë melek, çfarë do thotë ataftë? Edhe na kjo është padyshim reflektim i bujarisë së Allah xhëlal leûla ndaj robvete. Nga mirësia e ati po robtevet Allah xhëlal xherali u ka mësonuar që të komunikojnë dhe të kërkojnë nga deport e ti që të përfitojnë nga bujaria ti, e ati pa ndërmeccus. Pa të ndërkeçë i raporton Allah xhëlal leûla për ato që kanë nevojë krishte Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj Allah xhëlal leûla thotë u lakinë nëllaha, jemunnu alaman njësha u mëni i badi. Kësutë Allahu gjellera begatan atë që dënë nga krijezit e ti. Pa ndërmetsuus dhe pa në një shefadji që në i përcil krijezit tonë të ka Allahu subhanahu wa tala. Dhe gjitha kësutë dhe në këtë rast, aja që e kemi përmanë në vazhdimesht, e që duhet të kemi parasujtë gjithmonë është se krasë asaj që nuk nërmetsuus, edhe nuk lehen në po nërm Allahuxh Janaluhu nuk ka caktuar ku caktuar më kur dush ti apo dhe nuk ka përcaktuar kërkesa caktuar apo çka dush ti dhe nuk ka përcaktuar gjuhë caktuar çështë dush ti dhe nuk ka përcaktuar gjithashtu apo lutje caktuar çë për shembull aftë nëse ni do me kërku për Allahuxh le wala që Allah më ndihmo me laborçë A ka ndo një formullë caktume, veç qështot, ndryshme më më ljup së tjepi. Ska, pëtën, që është dush, që është kështë kështon të zemra, të i veç lip, kur dush të dush ti, kur të kësht që afti, a ka kohë caktume që veç në qitë vakë, të të tërere, së në mërë dhe mshilin dhe pëtë, dhe pëtë Allah Gjelliole e në gjithë mund të hapura, pëtën. Gjithë mund të hapura, dhe gjitha këtu janë Andaj nga bujaria tina ka më ncusur që komunikoj të komunikojmë të pandërmendecës, nga bujaria tina, nga bujaria tina ka më ncusur që të kërkojmë prej tij çfarë do koqë ne dëvojm, për çfarë do vende që ne dëshirojm, në çfarë do gjua që ne dëshirojm, në çfarë do lloj mënyre që ne dëshirojm, gjithë këtu Allah xhallahu ne ka më ncusur nga bujaria e Tij. A është kusht që saherdo me kërku pjalallahu xhallahu me vendos kokën seccde, jo nuk është kusht A është kusht të saardë me kërkupi Allah xhelallahu era me qiu durt, jo nuk ka kusht. -kush. Do me qiu durt e çan durt, s'do me qiu durt e ul durt. Në se, s'do s'do në se, rahat. Elut Allah xhelallahu ela edhe kështu t'allahu xhelallahu ela për anë këtij komunikimi, nga sa Allah xhelallahu ela ka thonë elnedin yadhkuru Allah qiyamen wa quruudan wa ala junubihim. Ataçi Allahun e përmanen në këmb, ulur madje ta shtrir. Edhe kjo form është e planuar që të erti komunikojë me Allah xhelallahu ela. Dozë parë më në atë për sfrimin e kërkupit e dikujt, jo edhe më po ndërmend më ti apo nuk ti apo po. Ndërsa Allahu xhallallahu an gabuyeri ti në ka mësuar se vetëm të kërkojmë nga ai, vetëm të torkosëm depo te ti e pastaj nuk ka akuzuar tash as kohën, as vendin, as nuk ka lejuar diku ndër me zonë. E kështu më radh gjitha këto janë pjesë bujanisa Allahu subhanahu subhanahu wa taala. Gjithashtu që kuptimi i ditë i Amit Allahu El Karim është Sa Allah o gjallë u ala, kur dedhë bujarin e ti mi njerëzën, nuk shikon në atë që i japë. Jumë kuptim nuk e shahë, po nuk e analizën në gjannë e ti i japë. Dan. Ti paske pak shirkë, ti s'ki me më morë ujë së daftë. Ti paske pak në fakë. A isha Allah o gjallë o gjitha këtu? Isha, mirë po i japë njerëzëve. Dhe mbetahu bujarin e ti, mirësin e ti. Për dhe më tashpej, prenierës ofum and they saw prenierës subhanahu wa ta'ala do që nuk meritojnë wallahi as një pikë ujë më e pi për shkak këtë të gjërave shumë të tjera që kanë për shkak të këqieve të shumëta që i bëjnë por megjithatë i shohim se Allah xhallahu i ka beqaturit në kësaj bote ka s'është bujar ka s'është bujar do gjithashtu sa të tjerë kemi që ndoshta i luftojnë rrobta Allahu ta'ala dhe Allah përsëri na aport më të as bujar Edhe pse ata do të paguajnë pas për këtë shkelje, por nuk privohen nga mirësia e Allahut në xhenetin e kësaj bote. Ka së çdo njeriu që Allah e ka sjell në këtë botë i ka muncanuar që të përfitojë nga bujëria ti. ti, e Tij, pavarësisht gjendjes së tij, pavarësisht raportet ti. të tij me Allahun xhallahu ala, pavarësisht udhëzimit të tij, pavarësisht besimit të tij, të gjithë kanë mundësim të përfitojnë nga bujëria e Allahut subhanehu ve teala. Madje thash, nganjëra edhe ata që nuk meritojnë mund të përfitojnë më shumë. Sa ta që më thënë nga bujaria Allahu جل وعلا dhe tër ky është në kodet e urtësisë së madhe të Allahut azza wajalla. Gjithashtu nga kuptimi i Amit Allah el Karim vëndëruar është se Allahu جل وعلا kur ti hap robet nga bujaria e tij asnjëherë nuk ia permand në atë kuptim që më e ngushtuese pemë e kjat përvecë se në qofë se kja, kërkohet për ta u dhuzuro bën drejtë të fëndrimi të Allah Gjellewa alabër. Andaj, si kurse e kemi pëmën të komenti surës e tin, inë në ledhine amenu, amenu salihati, felehum e gjërun gëjru, me mënun. Ata që kanë besu Allahum, dhe kanë bërë vepet mira, atyre u ta kanë një shpërblemë që nuk ua përmendim ne Kur'an. Çka nën kupton kjo? Allahu subhanahu wa taala çan xhenet. Ës nuk thot sa baka shemund kuprum, më, më prunë në xhenet ti ishe dijk në xhenem aty apo, s'përmend no kurr. S'përbllan, t'lën mundi se u shpiti japtën. Ti e lodhi mundu që të knash problemin atë. Do sa e piti është komplet. Edhe në këtë dhunje, për shembull, Allahu subhanahu wa taala na kayya tmira. Na ka begatit shumëta dhe ka, ka kërku për njëve që këto t'i shudzojmë pozitivisht. Allah në gjelë lorat t'a falendrojmë. Për në ryshe, nuk në ka përmenë sabaj a kësham, qërë për me e ki, mësme konë në në të sekon kërku ushe. A ka këshu e a e të kuran? Nuk, nuk, nuk, nuk në ngarkon Allah në gjelë lorat me këtë përmenjet vazhdushme që mos të andim kënacine asaj që kemi. Ma dje, edhe në atë që Allah në e ka dhënë, në ka konsideruar prënarë. Në ka kushtuar si ta atil që është e jona. Andaj në Surën Kur'an Allahu xhallahu ala thotë ata që për shembull luftojnë bi amwalihim me paratë të tyre. Ku rubonën tyrën të Allahu? Apo të u anfusim, me shpirtin e tyrën. Ku rubon shpirtin e jotë apo? Ku ku e ke ble? Ku e ke marr? Shikoi thotë ata janë burra të mirë, se ata kanë luftuar në rrugën e Allahut xhallal me pasurinë e tyre, e mualim, s'ka dhonë me paratë të njerëve. A msena këna dhon? Andaj të japë mirësin, të japë begatin, të japë të miren që, që, që ty duhet dhe pastaj nuk të ngushtan, si kurse njerëzi që din me të ngushtu në rrët saktu me apo që nga njerën do shta, nga, nga ngushtimi i te për t'i malë që e për e ta njerëi, këshme posë që më mirë mështë kësh pasë heqë këtë begati, se sa so, dvjenë dirin kështë ta që dikush të ngushtan me këtë përmenet vazhduushma. Për. Nësa lojën leuala nuk në enzin begatin, apo duke na duke na njoquar vazhdimisht a pse vallahi sabaksha më na njoquna e meritojm se ne menjë nasim kërkush hiç ne raport me Allahxhë Leon askim kur gjëj sabaksha më na njoqu jeni kur gjëj kërkush jeni unë i maj se mos me kon unë ishi degët e ton sabaksha më Allahxhë më na thon që sot është edhe kishim mundit kënaqur megjithatë Allahxhë Leon nuk e bën kështu ta do nuk sinë si më ne na ja begatin dhe sikur se ti si, ka mëret në mundësën që të shqyëtëzëm si duhet dhe në fundë në konsëtëran e ju të jashtë, ama ti mundë të dhëtë të jopët. Sikur se, ka thënë Allahu Gjellera në surën e të ube, inë Allahu Gjellera minë lë mu'minina në fësëm wa emualahum bëjën në lehum ulë gjënë. Allahu Gjellera kabler nga besimtarët kanë e u kabler, qëka kemë na me shqit për azotë të të të të të? Allahu Gjellera wa kabler atyre pasurit atyra. Wakabler, u ka ja bler jetrat e tyra, shpirtrat e tyra u ka bler. E çka ju a pa Allahu jë lë për ballë s'oj blerje, me çka ju u ja ka bler Allahu këtu me gjenatën. E cila është e jona në këtë rast, e cila është e Allahut, po gjithë janë te Allahu le ualaf. Po nga bujëria e tij apo nga mirësia e tij dhe nga përsosmëria e mirëzisë natë e është se ato që ta ka jap, të konsideron është e juotja, ama ti mundi të on te Allahu të këta. Shikao, deri në çm nivel ngrit Allahu subhanahu wa ta taala për menditi një falaj kënërija në atë mirësi dhe në anë begati që Allah të ka dhërën. Dhe pa dërshim se kjo është reflektimi dhe i drejpër dhe të jam në të Allahot El Kerim. Për dhe dhe kështu të me kuptu u njëtë në përdishme e jam në Allahot El Kerim në raportë më Allahot Gjellë Gjelaluhu. -Gjell Gjithashtu nga kuptimi dhe i dhe të jam në të Allahot Gjellaluhu. El Kerim është se bujëria e Allahot Gjellë Gjelaluh me asë një begati që ne vëna duhet, qoftë të voglë apo qoftë të madhë, dërsa, të kënjerëzit, ka kështë dhe kushëzime, aftër. për shambull, njëtë në kësaj bote, një njëri që është shumë i zonë, ka pozitë, ka angazime, me vojë bon bakia me kërku prej ti në një kërkes tjeshtë, me të japë një orë, ama, një masë është kërkes shumë tjeshtë, e thëtë, iskate di kushtatrollov me rregullat e titi ku ke gjetë mu apo kjo ngjëre në ja një, nuk mund të konë normale asaj s'ka mundësi bujarin e ti më e shtrin kët kërkesën tonave madje edhe dietat ngjëre për dozhëra që ka mund të ja humbin kohën se ndajmin njerëz na na emit ku fuzojm për dozhëra që kanë pas mundsi të humbin kohën nuk kanë pas mundsi të jenë bujar në atë aspekt nda njerëz e caktuam apo asë u ka kushtuar me koh, u ka kushtuar me mund. Dhe kjo pasoi ka qenë në llogari të disa projekteve të tjera të mëdha që është dorëza ta të mirë, më të skomunzi. Në Nëse Allah xhellahu ala sa është më dështor. Allah xhellahu ala sa është një ngritur. Allah xhellahu ala sa është i madh. Megjithatë, megjithatë nuk ka kurzu për shemb çora. Zotëjë si smo se lepnë telefar sana atë dugu. Atë inkur të lepsh, nuk më ka kështu. Çka të duksha? Madi, ka Allah, Gjellera, Gjellera Musa, se Musa, Lissam, i ka thonë Allah Gjellera Musa, i ka thonë Allah Gjellera, o, Zot, jam, po, në vjenë turpë, gjithë shka më lypë për teje. Kupëte, ma më, më, më në vjenë në keqë kërë, se me të lypë gjithë shka për teje, për turpit. Atër Allah Gjellera, i ka thonë Musa, ja Musa, selni, lypë nga unë, lypë nga unë, krypën që duhet, apo, dhe milin për brumin tënë që dhvynë, këj të lypë i për meja. Për ma dhe ka thonë përgëmberi sallallahu al-sallam, se njëriju nuk e të pranë, ma dhe lavdhërurët e ka lajën lehu ala, edhe kur të kërkanë ga lajën lehu ala, që tja mundësën që ka ishi, apo ripi i nalëshë u ka këput, o zëtë mundësën ma mundëgjitë. Ripi i nalëve të ka këput me landër, Allah manë qëtë e tokën e didhën e mantën e në rëpë, edhe ripi në lepe për tjetën. Se nga bujari e ti është, se nuk ka kurzu, a ki me lip rëp, a ki me lip shtet, a ki me lip miliarda, qka të du shlipa. Dhe për gjithë dhe gje, Allah Gjellewala ve pranë dajteje me bujarin e ti jepën. Për dhejmë thash për njerëtën, nga se të kë Allah Gjellewala nuk e kurzuar me ku. Gjithë të gjithë, kresat i ngan, ahup ku ha të kë Allah Gjellewala, se s'kon vaktë, sa shkët të kë Allah Gjellewala? Andaj as nuk lodhët, si Njerëzit për shembull a po llodhen me një nguhë 20 vën ditje, llodhat. S'ka fuqi për t'i të tërkën të mos janë. Nëse Allah xhallahu nuk llodhet kurr, sikurse thot Allah xhallahu le wala, kur si t'lajn surën Kaf për krimin e çeve tokë që ka krijuar, o mam sena min lugub, tërka krime kimi bar, edhe nuk nuk na ka prek jo që nuk jna llodh. Po as nuk na ka prek llodhja, o mam sena min lugub, nuk na ka prek llodhja. And Allah xhallahu nga bujarija ti është se nuk llodhet Nuk bezdiset se ndëgjuari kërkesat e robëve të ti, tij, edhe pse kare mund me kon shumë palidhjava. Apo me kon shumë të thjeshta. Por Allahu xhallahu ala janë të rëndësishme nga se vin nga ni robiti i jotë. Vin nga ni robiti, ande Allahu xhallahu ala ndëgjon dhe i përgjigjet të gjitha kërkesat e robëve të ti, tij me bujërinë e tij, pavarësisht a janë mërzësi, a nuk kanë mërzësi, a janë më dëvojë, a, a janë vogla, nuk ka ndonjë kush zim kët drejtim. Ëvetmja gjë që Allahu nuk e don është që ndamos me kërkupëti. Kët nuk e don. Nga sa ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu, Allahu hidhrohet ku robi nuk kërkon pejti. Et çka kërkes zbon me kon? Kërkesa që mos me kërkupëti, që to Allah i hedh nuat. Ndërsa kërç ka është kërkes me tij. Çfarë do dë dëgjoftaja? Allahu xhellahu wala igzohet asaj nga sa është kerim. Ës bujar, andaj ka dëshirë që robvet e tij të ndihman, dhe të ja ofrën atyre bujarin e ti, subhanahu, subhanahu, vëtë alafët. Andaj, këtu janë në nësapë i kuptimi dhe të amit Allahot el-Kerim. Dhe gjithashtot, aja që duhet përmanët është se nga kuptimi i drejt, i amit Allahot el-Kerim. Në raportë më alonjën lëvëra është se nga bujarin e ti është se atë që e ka prëmtu e zbëtan. Për dhëllim për njerë zazën ka premtuar diçka dhe ka harruar. Normalë keu, ju pse s'dën, po ka harruar. Ose nganjër dikush ka premtu, por tani s'u ka bën punë e buret kishe ka harru. Apo e kështu me radh njerzit nuk nuk mund me kon gjithmonë hap me premtimin e tyrevon. Ndërsa Allahu xhallahu taqallu tha inna Allaha la yukhliful m'ad. Allahu xhallahu jalalu nuk e shkel asnjëra premtimin e tij. A çe të ka premtu, bujarija ti e tij është e vazhdueshme të garanton të zbatimin e këti përëmtimi. Përëndaj, edhe gjithë, gjithë që Allah në ka përëmtu, ne i gëzohemi zbatimit të ati përëmtimi sa herë të përmendim Allah në gjëllë uala me emne ti elkerim. Nga se nga kuptimi i dit i këti emni, në raport më Allah në gjëllë uala është, se aj atë që e përëmton edhe e zbatan, edhe e realizan. Ma dje, shtanë më shumë se që ka përëmtu apët. Prandaj ana ka premtu Allahu xhellahu ala xhenetin. Ana ka premtu Allahu xhellahu ala xhenetin. Po. Mir po, a xhenecin ana ka premtu Allahu xhellahu ala. Kur vjen ku ana me merr? A është në kuadrin e premtimit apo ka më tepër se çka ka premtu? Ka më tepër se çka ka premtu. Apo, nga sa xhenetin që ne e kuptojmë është në kuadrin e mendjeve tona. Na ndëgjojnë për lumej, mirë po, kur shumë atë diçka shumë më shumë se ajo që ne kemi kuptuar qasë ja marrveshën me Allonxhën Lewala për ti besuat ti për ti zbatua unët e ti a kemi bëtu konjënat na ka shtyi Allonxhën jetë që rubim që to e ki që sa mirë që kjo është të keq është u, u iki gjë të të madhën mua e mirun e po pëlqen kjo pashpije këtu unë tash e në shkollë me ku musliman apo kjo këtu jo s'e kuq këtu na e këna e këna në shkollë marrresh me Allonxhën Lewala në kuadr të kuptimeve të kufizuën këtë dunië Nga shton se është një vend i bukur, apo nga shton se është një vend me do lumenj që rrjedhin, ma mketë kështë e kufizuar. Edhe në kuadër të këtij premtimi me kuptime të kufizueme, na kanëën shkruar. Çi kaq Allahu më nëllon, so na don, sa na kuptojmë, a ka zbatuar premtimin? Po ka zbatu so kuptojm, Allah, e ka zbatuar premtimin, sa na kuptojmë, gazet me çajt na kanëën shkruar. Por Allahu dhe leula komuner, pastaj çka, thot vetë Allahu dhe leula, ma la aynun ra'at ska pasur kështu kur, apo wala udun sami'at a s'kanë dëgju veshë i kur për kësi bukuria, wala këtëra ala balim rinë, katë edhe si ka, s'ka mujtë të imaginej njëri këtë bukurit kur, kështu apëtëm. Dhe kjo është për ti, asaj që ne e kuptëm si premëtim. E mështasim për ato që Allah gjellora i thot, që ata që kanë besuar dhe kanë bërru i veprat mira, atyru u të konë el husna o zjade, u të konë e mira, edhe u të konë këna meshtua, për të në la E shkaosh më shtu, sikurse e ka komentuar vet Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, shtimi është shikuar në fytyrën e Allahut xhallahu teala. Kjo është bujari nuk është që nuk osht pjesa sa sa që na marrësh, apo po nga bujarija e ti është Allah xhallahu teala, apo është që ta mundsin edhe me pa Allah xhallahu teala. Ngase marrësha nuk kupton, ti punon të paguaj ku kripunën. Mir po Allah xhallahu teala nga bujarija e ti i shton mirësi. Madje edhe nga bujarija e ti esforti i robëve të tij, inkurat caktuara varet sig nga gjendja e tyre, varet nga pozita e tyre, varet nga takimet e tyre në këtë botë që nga pas me Allahu xhalleu ala, të shpreshta e ashtu vazhdo me qenë të shperhta këto takime të tyre në xhenet me Allahun subhanahu ve teala. Andaj kë albuyari Allahu xhalleu xhalehu që ai u ashton, ai i zbaton pramtimet e dua tën, por edhe shton kë drejtim, asa ne nuk mundem të paramendojmë nga mirësitë shumë të që Allah xhallahu ora i shton këtë ditem me bujarin e tij. Nga kuptimi i jomet Allahu el-Kerim, shikosa kuptimet shumë të janë këtu që i përmendum. Nga kuptimi i dhet i jomet Allahu el-Kerim është se Allah xhallahu ala për shkak të bujarisë së tij nuk i denon rop të tij që ata e meritojnë ata. Gjithmonë edhe ndenim është prezant e me ti el-Kerim ata. Në këtë dhunja për shemb Allah xhallahu ala çfarë thotavë. Wama asabakum min musibatin të bima kesebet e i dikum, ua ja afu anë këthirë. Gjido fatkeci që ju godet në këtë bot, është si pasuj e veprat e juaja. E për shumë të tira, Allahu a fal. A ne apë Allahu dënimin këtë bot? Po të rrasën për këtë bot? A ne apë Allahu gjellera dënimin këtë bot? Për krejtë që ka ne mëritur, a për, për shumë tira, Allahu gjellera i fal, i te kalenë. Eto një ton pjesë e bujarisë ti. Sigurisht sikur ka në fillim. U mundson me honger, me pi, me shëzu, me u krahë kët botë, edhe ata që çdo det lypin diçka shumë më keq. Se çdikush pe në mund më vlon aty nëpër. Po nga bujaria e tij, bujaria e ty në Allahu xhellahu ala nuk i denon rob të tij ashtu sikur që ata e meritojnë. Por, denimi është një piesë e qërtimi që ta duhet me përre tu, pa tjetër. E jo, ta mamë si kur sa ta e ka nëritu, aftër. Dhe gjithashtë të edhe kur të qërtën Robin, e lojën leuala, e, po? e mërdi qërtim me sprovë caktume, vetë sa me të këthin rrugë, a petë përthin nuk është kjo përmet shkatru, aftër. Edhe sprova është piesë e bujarisë e ti, është piesë e mirësisë e ti që a lojën leuala dë begatan, edhe atëherë kur ti n a te qollë meriton ndoshta një devijim të mirë e një shkaturë të mirë edhe atë Allahu xhallahu ala me bujërinë e tij ta çon në spruvë nëse mecit pi rrugët kthe në rrugë më tepër atën. Edhe kjo është pjesë e bujërisë së Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu të, edhe për fund ajo që duhet të përmanesh është se nga bujëria e Allahu xhallahu ala me rrobën e tij është se Allahu subhanahu wa taala u afoll dhe folja është pjesë e bujërisë së tij që sa Allahu xhelal wala fal nuk e ja ka bërë shikë kujt apo edhe në çopse dikush thotë se po na po kërkojm falje nuk do të thonë se sa ti ke kon falë ti është dashur të u falat atë kështu do të thonë kështopun nuk do të thotë se sa kërkon falje është dashur të u falti mirë po të falet për shkak se është i gjithëmshërsëm edhe është bujar ta fal nga bujarija e tij dhe nga mirësia e tij dhe na shpërvlen xhennet apo me bujarin ti, e jo tij e jom me rëndët në veprat tona. Nga se në çoftë krahasojmë se sa so pjesë e xhenetit na e meritojmë me punën tonë do të dal pak ma pak se dhunja që kemi të xhirzuar. Ose shumë ma pak se dhunja që kemi të xhirzuar. Bashë nga punë ku shihen. Por megjithatë as këtë dhunja nuk e ka shumë merituar me këtë punë që po bëjmë. Por Allahu xhele wala nga bujaria ti, e tij e ka ngrit çmimin e veprave të mira. Andaj për shembull për në më sabot ka thon të paguj për shemb ai fal fal saboin saç mi mjesot po çmim jasht më tep ke dyna në fë ke dyna në pothalloq ça konta falë dy leqote ke a os kjo për tas më saç Allah ai dëmë diap sa bujor ça ka dëmë dhon për shemb thoj subhanallahi bihamdihi çka bota thot në xhenet ta millini ni hur maf trung apo çë e dheni në xhenet kodruin din me kon shumë më i drejt. Allahum çfarë është kjo? Apo atëhin xhenet kodru që 500 vjet kalon njëri me kalet u vrapu, u vrapu, u vrapu, hiene vësënë kanë lamtën. Apo atash paramë në një hurmë, në një trumph, në trup i i i i, i polmos që mbjellën në xhenë si pasoi Fiol Subhanallahu bihamdihi, apo Tiaconier katër katë çidruni po shjam, vëçi kash me kon. Apo s'po tan 500 vjet, po me kon soni katër të kësaj. Më ngajt një kalosh me kapërsy, ni dru tonin, apo so sa vën zën xhenatoj, tip se ka thon subhanallahu bihamdi. Shumë mi elot. Forti lutu thon subhanallahu bihamdi, andaj tip meriton ime, ni ni ni ni pjes. Çka e lut kur jo heq apo? Në këtë bujari e ti, mirësia e ti. Të ka shkën trad, kimë bler, kimë bler speca po, kimë bler edhe edhe domate. Nevoje jote është. Si çora bashku. Thuaj laila helallahu ahada ulash sherikala, apo? Atan dyçant ti marrin parat 90 milionë ratat. Ti hen trag me argjit para, 90 milionë përjashtme bujari 10 milioner. Se kushtot la ilaha illallah wahdehu la sharika la, addua ne tregut, thot bejmerson, për kët duaj ka 1000 1000 hasane, 1 milion mirat. Ku ke paksu me shku, ti harxhit, ai çet pasanik përjasht ta von. Bujaria e tij se jo ti ke punu fortë li o Allah djema. Andai kjo e bujari Allahu jazzalla wala, çe nga mirësia e tij dhe nga bujeria e tij na jap shumë atë për sa që na veprojon. Prandaj çelënia li do të refuzonte që të përfitojnë nga bujari Allahu xhelalu veala pa kufij më të. Prandaj, mbaz gjitha këtyre kuptimeve të bujarisë Allahu xhelalu veala, që i përmenden me të në duar. A kaum un si tash pas gjithkësaj, nga se këtu janë përmendën kënavojë për për për sidnejë këtyre që nevojë për, për, për tungulit të, të zemrat tona, por po them kështu kushtimisht pas tërë kësaj, që u përmend nga bujaria Allahu xhelalu veala. A komozi tash dikush për shembun të Hamendet et tin në marrëveshje me Allah xhallahu ala për punë të caktuara. Ata mëmënia që pas tërse bujaria tjetë Allahu bërt për ndonjë mirë që ekëbo, për ndonjë sakrificë që ekëbo, për ndonjë angazhim që ekëbo, për ndonjë kontribut që ekë dhon atë Tamermania. Padoshim se jave. Jo, në çovs Allah xhallahu kufaru yep nga bujaria tjetë. Çka të mëna ty t'jap që ti di çka bën namun ti. Prandaj gjitha këto na stimulojnë për ta përmirësuar cilësinë Jeta sonde, kvalitetetina, dhënies tona, kontributet tona, sakrificatona në rrugën e Allahut subhanahu ve teala. Çdo çoft këto janë kuptime vetëm të emrit të Allahut El Karim në raport me Allahun xhella xhelalihu ve. E pasoj për ndikimet e kty janë do të vazhdojmë inshallah në pjesën e dytë të kësaj ligjërate. Ne sallallahu mënduar që të na beqaton me të mirën e tij dhe ne sallallahu xhella vella që na bën të gata të e njohin Allahun xhella vella dhe në kuadër të kësaj njohje e përmirësojnë jetën e tyre. وسلام على محمد ولاه ولا اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا